במלאת יובל למותו של סר ארתור קונן דויל, אנו מגישים סדרת תסקיטים המבוססת על הרפתקאות הבלש הפרטי שרלוק הולמס, ונפתח במפורסמת בהרפתקאותיו, הסרט המנומר. עיבוד ובימוי, מיכאל אוהד. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני בתפקיד הדוקטור ווטסון, וכן עדנה פליל ואברהם רונאי. הסרט המנומר. ואני מעלעל ברשימות שניהלתי בעקבות שבעים החקירות שבהן שיתף אותי ידידי שרלוק הולמס, אני מוצא מקרים מזעזעים, מקרים מצחיקים, מקרים תמוהים, ומקרה אחד שהוא יוצא דופן מכל הבחינות. ואני שמח לנצל את ההזדמנות ולשחזר את הסיפור על כל פרטיו, כיוון שהשמועות שנפוצו בעיר, אחרי מותו של הדוקטור גריימפס בי רוילוט, היו מזוויעות אפילו מן האמת. זה היה בראשית אפריל 1883, כשהוציא אותי ידידי הולמס ממיטתי. ווטסון? ווטסון, התעורר ווטסון. מה? מה קרה? אה, אתה הולמס. והשעה רק... רק שבע ורבע. מצטער להוציא אותך מן המיטה החמה בשעה בלתי אפשרית כזאת, ווטסון בחורי, אך אינך היחיד הסובל הבוקר. ראשית חוכמה העיר אותה גברת האצן המסכנה. הגברת האצסון העירה אותי, ועכשיו אני מעיר אותך. הוח, מה קרה? דלקה? לא, לקוח. גברת צעירה ומבוהלת הטוענת שעליה לראות אותי תכף ומיד, ברגע זה היא ממתינה לנו בסלון. ומכיוון שאין זה מקובל שגברות צעירות מסתובבות בחוצות לונדון בשבע בבוקר, ומוציאות גברים רדומים ממיטותיהם, אני מניח שהמקרה אינו סובל דיחוי. ולפני שנכנסתי אליה, נכנסתי אליך, ידידי. ואפשר שהמקרה עשוי לעניין אותך. תחי, מה השאלה? תכף ומיד. ארשה לי רק להיכנס לתוך מכנסיי. גברת צעירה ומבוהלת לפני ארוחת הבוקר. עכשיו נקשור את העניבה. זהו, אני מוכן. מוכן ומזומן. אחריך, הולמסי, דידי. בוקר טוב, גבירתי. אני אושר לוק הולמס, וזהו ידידי הוותיק, הדוקטור ווטסון. אימה. דוקטור ווטסון הוא איש סודי. את יכולה לדבר במעמדו בחופשיות גמורה. אה, אני רואה שמרת האצן כבר הספיקה להעביר אש באך. מצוין. אני מיד אזמין לך כוס קפה חם, אני רואה שאת רועדת בכל גופך. אינני רועדת מקור, מר הולמס. אלא? אני רועדת מפחד. <laughs> אין לך ממה לפחד, גבירתי. הכל יבוא על מקומו בשלום. אני רואה שהגעתי עם הרכבת הראשונה מלונדון. אתה מכיר אותי? לא, אבל אני רואה את קצהו של כרטיס הלוך ושוב מציץ מתוך הכפפה השמאלית שלך. נכון. הגעתי לתחנת ווטרלו ברכבת הראשונה. אינני מסוגלת להמשיך ולחיות במתח הזה. ואין איש שאליו אוכל לפנות אפילו חת... אפילו האיש האחד שפניתי אליו סבור שאלה הזיותיה של אישה היסטרית. כולי אוזן. ספרי לי את סיפורך מראשיתו. סטונר, הלן סטונר, אני מתגוררת אצל אבי החורג, הדוקטור גריימס פיר רוילוט, באחוזת סטוקמורן בחבל סאסקס. משפחת רוילוק מסטוקמורן. כן, אחת המשפחות הסקסוניות העתיקות ביותר שלנו. רוילוט, המילה שמה. אנא, המשיכי, גברתי. דוקטור ווטסון צודק. המשפחה עתיקה מאוד, ופעם גם הייתה עשירה מאוד. אבל ההון המשפחתי בוזבז, והיום לא נותר ממנו דבר פרט לכמה שדות ולבית הישן, וגם עליו רופצת משכנתה. אבי החורג לא היה מוכן להשלים עם חייו העלובים של בן טובים שירד מנכסיו. משום כך יצא להודו ופתח מרפאה בקלקוטה. תחילה העיר לו המזל, המרפאה שגשגה, אבל הדוקטור רוילוט הוא... כן? הוא רתחן מטיבו. לאחר שביתו שבקלקוטה נפרץ על ידי שודדים, הרג משרת הודי ברוב זעמו, נידון למאסר ממושך ושב לאנגליה, ממורמר ובידיים ריקות. ואימך? אימא הייתה אלמנתו של קצין ששירת בחיל התותחנים בבן גל, ונפל. אחותי יוליה ואני היינו רק בנות שנתיים כשאימא נישאה בשנייה. אנחנו תאומות. אימא הייתה בעלת אמצעים כשנישאה בשנית. העבירה את כל הונה לידיו של הדוקטור רוילוט, אך קבעה בכתובה שלכשנתחתן נקבל קצבה שנתית. כמה שבועות אחרי שובנו לאנגליה, נספתה אימא בתאונה, ואבי החורג לקח אותנו לגור בבית אבותיו שבסטוקמורן. ושם ישבנו בלי לראות נפש חיה עד... מה על השכנים? מה על בני הכפר? דוקטור רוילוט הסתכסך עם כולם. כשהוא נכנס לכפר מתרוקנים הרחובות. הוא מעדיף להתרועע עם הצוענים, וגם הרשה להם להקים אוהלים באחוזתו. מהודו הביא את שיט המעולף וגם אורנגוטנג, והשניים משוטטים בשדות ומטילים אימה על בני הכפר. גם במשרתים לא הצלחנו להחזיק, וכל המעמסה נפלה על יוליה ועליי. יוליה הייתה רק בת שלושים כשנפטרה, ובכל זאת קפצה עליה השיבה כשם שקפצה גם עליי. מתי נפטרה אחותך? לפני שנתיים, ועל מותה באתי לספר לך, מר הולמס, לפני שנתיים וחצי, הרשה דוקטור רוילוט ליוליה ולי לבלות את חג המולד אצל דודה הונוריה, אחות אימנו המתגוררת בהרו. בהרו הכירה יוליה קצין ימי והתערסה איתו. ואביך החורג התנגד לאירוסים. לא, לא, דוקטור רוילוט לא אמר מילה. ואז... שבועיים לפני החתונה קרה האסון. אודה לך אם תדייקי בפרטים. אשתדל. סטוקמורן, כפי שסיפרתי לך, הוא בית ישן מאוד. אנחנו מתגוררים באגף המערבי. חדרי השינה שלנו נמצאים בקומת הקרקע. החדר הראשון זה שליד הכניסה, הוא חדרו של דוקטור רוילוט. החדר השני היה חדרה של אחותי, והשלישי הוא חדרי. אין קשר בין החדרים. כל הדלתות נפתחות אל הפרוזדור, וכל החלונות פונים אל הדשא שלפני הבית. תראו, זה מספק אותך? בהחלט. באותו לילה נכנס הדוקטור רולות לחדרו כבר בשעה מוקדמת, אך עשן הסיגרים ההודיים החריפים שהוא נוהג לעשן הטריד את אחותי. משום כך יצאה מחדרה וישבה אצלי. פטפטנו על דעה ועל האה, בעיקר על החתונה. בשעה 11 קמה יוליה ונפרדה ממני, אך בדלת עמדה, הסתובבה והסתכלה בי. הלן אמרה, האם שמעת מישהו שורק באמצע הלילה? שורק השבתי. לא, לא שמעתי שום שריקה, מדוע את שואלת? משום שבשלושת הלילות האחרונים, בדרך כלל בשלוש לפנות בוקר, אני שומעת מין שריקה עמומה. אבל ברורה, שנתי אמרה איננה עמוקה ואני מתעוררת בנקל, אך קשה לי לקבוע מנין באה השריקה, מן החדר הסמוך ואולי מבחוץ. אלה ודאי הצוענים הארורים השבתי. אפשר, אמרה יוליה, אך אם השריקה באה מבחוץ, איך זה שאת לא שמעת אותה? שנתי עמוקה משנתך השבתי. יוליה נשקה לי ויצאה. וכעבור דקה שמעתי אותה נועלת את דלת חדרה. תמיד הייתן נועלות את הדלת בלילה? תמיד. ומדוע? <laughs> בגלל הצ'יטה והאורנגוטנג של הדוקטור. אה, <laughs> אני מבין. אנא המשיכי. באותו לילה לא הצלחתי להירדם. אולי משום שהייתי עצבנית ואולי בגלל הסערה שהשתוללה מסביב לבית. ואז עלתה צעקתה של אישה מתוך הסערה. ואני זיהיתי את קול אחותי. קפצתי מתוך המיטה, התעטפתי בצעיף ויצאתי לפרוזדור. ברגע שפתחתי את הדלת, היה נדמה לי כאילו... כן? כאילו אני שומעת שריקה עמומה. כמו זאת שאחותי טהרה באוזניי, ואחריה מין צליל מוזר, כאילו חפץ מתכתי נפל. כשהגעתי לחדרה של אחותי, נפתחה הדלת, ויוליה עמדה על המפתן, מתנדנדת כמו שיכורה, ופניה עבורים. רציתי לתמוך בה, לחבק אותה, אך באותו רגע צנחה ונפלה. נרקנתי מעליה, ראיתי אותה מתפתלת ממכאובים. חשבתי שהיא איננה מכירה אותי, אך באותו רגע לחשה לי שבשמיים, הלן, זה היה הסרט, הסרט המנומר. היא רצתה להמשיך לדבר, אך גרונה ניחר. ראיתי קצף על שפתיה, וידה הצביעה לכיוון של חדרו של הדוקטור. צעקתי בכל כוחי, ואז ראיתי את אבי החורג יוצא בחלוק. הוא שפך קוניאק לתוך גרונה, אך לשווא. יוליה המסכנה שלי נפטרה מבלי שהכרתה תשוב אליה. אחותך הייתה לבושה? לא. יוליה הייתה בכותונת לילה. בימינה החזיקה גפרור שקבע, ובשמאלה קופסת גפרורים. Mm, סימן שחיפשה משהו שעה קלה לפני מותה. מה העלתה החקירה? הם לא הצליחו לגלות את סיבת מותה, אם כי חקרו בשקדנות. כל הכפר חשד בדוקטור רוילוט, אך לא היו שום הוכחות נגדו. אני הצהרתי בשבועה שחדרה של יוליה היה נעול מבפנים, ושהתריסים היו מוגפים. בדקו את הקירות, וגם את הרצפה. ועל רעל לא חשבו? שני רופאים ערכו בדיקה מדוקדקת בגופה, ולא העלו דבר. לפי דעתך, את. מה גרם למות אחותך? אני משוכנעת שיוליה מתה מפחד פתאום. אם כי אין לי מושג מה היה עשוי להבהיל אותה. והצוענים שהזכרת עוד השתכנו אז באחוזה? בוודאי. הם מסתובבים שם גם היום. הם חבריו היחידים של הדוקטור. למה התכוונה אחותך במילים האחרונות שלה על הסרט המנומר? האמן לי, הולמס. שברתי לי את הראש ולא מצאתי תשובה. אולי דיברה מתוך קדחת? ואולי התכוונה למטפחות הצבעוניות שעונדים הצוענים מסביב לצוואר? Mm, אפשר. אנא, המשיכי בסיפורך. במשך שנתיים ישבתי גלמודה בסטוקמורן. לפני חודש ביקש ידיד ותיק את ידי בנישואים. ואביך חורג. גם הפעם דוקר רוילוט לא התנגד. החלטנו להינשא באביב. והנה לפני יומיים הודיע לי אבי החורג שהוא עומד להכניס כמה שינויים באגף המערבי של הבית. הפועלים שברו קיר בחדר השינה שלי ואני עברתי לפי שעה לישון בחדר בו נפטרה יוליה המסכנה שלי. ועכשיו, מר הולמס, נסה לתאר לעצמך את הפלצות שאחזה בי כששמעתי בליל אמש שריקה, שריקה עמומה. היא השריקה שבישרה על מותה של יוליה. אני קפצתי ממיטתי, חילקתי את המנורה, בדקתי בכל הפינות ו... שום דבר? ידעתי שלא אצליח להירדם. משום כך לא חזרתי למיטה. התלבשתי, וכשהאיר היום, התגנבתי מתוך הבית ובאתי אליך. נהגת בתבונה. אבל האם גילית לי הכל? כל מה שאני יודעת. לא, אלמה סטונר, זה לא הכל. את מחפה על אביך החורג. אינני מבינה למה אתה מתכוון. תני לי את ידך. תודה. את מרשה לי להפשיל <תמר> את <תמר> שרגולך. חמש טביעות אדומות וזרועך הלבנה, ארבע אצבעות ואגודל אחד. הוא התעלל בך. הוא איש קשה, והוא עצמו איננו יודע כמה שהוא חזק. פתרו עוד אלף ואחת פרטים שהייתי רוצה לברר לפני שאנקוט בצעדים, אך הזמן דוחק. על מה סטונר? נניח שנחליט לצאת עוד היום לסטוקמורן, ידידי וורטסון ואני. האם נוכל לסייר בבית מבלי שהדבר ייבדע לאביך החורג? בחרת ביום טוב. דוקטור רוילוט הודיע לי שהוא מתכונן לצאת העיר על עסקיו. יש לנו סוכנת בית, אבל זו פטיה זקנה, אוכל להיפטר ממנה בנקל. ואת? מה הן תוכניותייך להיום? הייתי רוצה לערוך כמה קניות, אני מזדמנת ללונדון לעיתים נדירות כל כך. אחזור הביתה ברכבת של 12 ואצפה לכם. אשתדל להגיע בשעות אחר הצהריים המוקדמות. ועכשיו התרשי לי להזמינך לארוחת בוקר? לא, תודה. עליי ללכת. אבל אני רוצה שתדע כי הוקל לי ברגע שהתוודעתי לפניך. ואשמח לשוב ולראותך בסטוקמורן. וגם אותך, דוקטור ווטסון. עלמה סטונה. ובכן, מה בפיך ווטסון ידידי? אהה, אגוז קשה. הצדק איתך, כרגיל. דלת נעולה, תריסים וגפים. אבל מה דעתך על השריקות בדמי הלילה ואותו צליל מתכתי? ואפשר שהצוענים יצליחו לפרוץ את התריס ולחזור ולהגיף אותו. התיאוריה שלך איננה נראית לי. בינינו ובין עצמנו, גם לי איננה נראית. משום כך החלטתי לצאת לסטוקמורן עוד היום ולבדוק. הפירוש הוא עסוק! אני רוצה לראות את הכלף הזה תכף ומיד! מה לכל הרוחות מתרחש שם? מרת האצן! למי משניכם קוראים הולמס? זה רות הולמס, זה לא אדם, זה ענק וגם בריון. שמי הולמס, עם מי יש לי הכבוד? אני דוקטור גריימסבי, רויילוט מסטוקמורן. נעים מאוד, דוקטור. נא לשבת. כלל לא עולה ביתי החורגת הייתה אצלך. עקבתי אחריה. מה היא סיפרה לך? קצת קריר היום, בהתחשב בעובדה שכבר נכנסנו לאפריל, לוחנו עוד צום. מה סיפרה לך, שאלתי. ובכל זאת אומרים שהחבצלות תפרחנה בקרוב. אתה מנסה להתחמק ממני, אה? אני מכיר אותך נבלה. אתה הולמס התוקע את אפו בכל תינופת. מעניין. הולמס האפס המתרברב. משעשוע. אביונו של הסקוטרדיאן. הצלחת להצחיק אותי, דוקטור. אל תשכח לסגור אחריך את הדלת בצדך, אינני סובל רוח פרצים. אלך לאחר שאגיד מה שבאתי להגיד, ולא לפני כן. שלא תעז להתערב בענייניי, שמעת? אני יודע שהרמאסטונר הייתה כאן. עקבתי אחריה. רבים כבר ניסו לשים לי רגל, וכולם הצטערו על כך. אתה... רואה את צוות הפחמים הזה? רואה. אז מה? הסתכל בו היטב. לשם השמיים, הלנס. הוא מועך את הצוות כאילו יחזיק בידיו ו... גוש של גבינה. אני מייעץ לך שלא ליפול לתוך ידיי. ברור? <קש> פרנש מלבב, מה אתה אומר, ווטסון? איזה יצוא מארץ הרפאים? למעוך צוות הסוויפלדה כאילו היה? אפשר שאינני הר אדם כמוהו, אך לו נשאר איתנו עוד דקותיי, אם הייתי מוכיח לו שאצבעותיי אינן חלשות מאצבעותיו. הסתכל! החזרת לצוות תצורתו הקודמת! אה, אני... כדאי לשמור על כושר גופני, זה הכל. ובכן, קדימה לסטוקמורן, ואל תשכח את האקדח שלך, דוקטור. זהו הנימוק היחיד העשוי לעשות רושם על קברתנים המתייחסים לצוות ברזל כאילו היה עשוי מפלסטלינה. המוקיון של סקוטלנד יארד. שמעת חוצפה? <laughs> עוד נראה מי משנינו המוקיון. אך תחילה נשתה את הקפה שלנו בנחת. באחת בצהריים עלינו לרכבת בתחנת ווטרלו, ירדנו ב-leatherhead, שם חכרנו כרכרה. זה היה יום מקסים. העצים והשיחים בצדי הדרכים לבשו עלים ירוקים, ואני בניגוד החריף בין הנוף המלבלב לתעלומה המצפה לנו בסטוקמורי. לא בזבזתי את שעות הבוקר לריק וואטסון יקירי, הזדמן לי לעיין בצוואה של מרת רוילוט המנוחה. הסכום אינו גדול, והענק הרתחן נאלץ להסתפק בהכנסה שנתית של לא יותר משבע מאות וחמישים. והצוואה, כזכור לך, קובעת שאם אחת הבנות תתחתן, עליו להפריש לה שליש, כלומר 250 אלף. לגבי הג'נטלמן החביב שלנו, פירושה של חתונה כזאת היא איפה? פשיטת רגל. אתה מתכוון לומר ש... לא מילה. איזה יום נהדר, אלמה סטונר. עינייך רואות, את הבטחתנו קיימנו. מר הולנס, והדוקטור ווטסון. על מה עשתונא ההיא קרה? ברוכים הבאים לסטוקמורן. ציפיתי לכם בכיליון עיניים. הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר. הדוקטור רוילוט יצא ללונדון והשאיר ידיעה שלא יחזור לפני רדת החשיכה. היה לנו הכבוד לחתוב שיחה עם הדוקטור שתי דקות אחרי שעזבת אותנו. אתה רוצה להגיד לי שהוא עקב אחריי? מסתבר. הרמומי, עד שאינני יודעת כיצד להישמר מפניו, מה אגיד לו כשיחזור? אם ישתולל כדרכו, ניקח אותך אל בית דודתך שבהרו. אך תחילה ברצוני לבדוק את החדר שבו מתה אחותך. וראשית חוכמה, נטפל בתריסים מבחוץ. חושש ווטסון שהתיאוריה היפה שלנו התפוצצה שום צועני ושום ענק ורטן לא היה מצליח לפרוץ תריסים אלה על בריחי הברזל שלהם ולא את דלת העץ הכבידה וזה מראה כמה מסוכן להסיק מסקנות לפני שאספת את כל העובדות עכשיו נראה מה ילמד אותנו החדר מבפנים אה, נחמד מאוד, אמר סטונר. רך פתוח, שטיח הודי, קורסה נוחה, מותר לשבת? בבקשה, מר הולמס. לאיזו מטרה נועד החבל התלוי שם מעלה מיטתך? הוא קשור לפעמון המצלצל בחדרה של סוכנת הבית שלנו. נראה לי חדש יותר משער הרעות בחדר. נכון, התקינו אותו רק לפני שנתיים וחצי. לפי בקשת אחותך? לא, ואינני זוכרת שראיתי את יוליה מושכת בחבל. כמוה כמוניה, אנו רגילות לשרת את עצמנו. ובכן אנסה אני את מזלי, אמשוך ואמתין לתוצאות. משיכה, עוד משיכה, אין קול ואין עונה ואין פעמון. תיארתי לעצמי, החבל נועד להסוות פתח קטן לעברור שנפרץ בתוך הקיר מעל המיטה. אתה צודק, כמה מוזר. זאת איננה התופעה המוזרה היחידה בחדר הזה, גבירתי. <laughs> איזה בישגדה היה האדריכל שלכם. אם אמנם ביקש להכניס משאב אוויר צח, מדוע לא פתח את הקיר החיצוני והתעקש דווקא לפרוץ את הקיר המפריד בין חדרה של אחותך לחדרו של אביך החורג? אינני יודעת, הדוקטור דיבר אז על שכלולים. שכלולים אורגינליים מאוד. פעמונים שאינם מצלצלים ומאווררים שאינם מכניסים אוויר. ועכשיו, מה דעתך אם נסור לחדרו של הדוקטור? כן, רעות זה לרעות שכבר ראינו, בתוספת מדף ספרים ו... כספת. <קס> מה הוא מחזיק בכספת? כל מיני מסמכים. את רוצה להגיד לי שהדוקטור פתח את הכספת במעמדך? <קס> כן, לפני כמה שנים, ואז הייתה מלאה ניירות. ואולי הוא מחזיק שם עכשיו חתול. איזה רעיון מוזר, מה פתאום חתול? אם אין לו חתול, אז למי נועד החלב שמזג לתוך התחתית הזאת? אין לנו חתולים בבית. אבל יש לנו רנגוטנג וצ'יט. כמובן, והצ'יטה נמנה עם משפחת החתוליבים, כי זהו חתול גדול במקצת... ספק אם היה מסתפק בטיפת חלב זו. הלו? עוד הפתעה. תראה מה שמצאתי, ווטסון. שוט כלבים רגיל. אבל... אבל לשם מה קשר לולאה בשוט? הלולאה הזאת מסקרנת גם אותך? אלמה סטורנר, ראיתי כל מה שביקשתי לראות. אני מודה לך. תבטיחי להישמע להוראותיי בקול. בהחלט, אני מבטיחה. דוקטור ווטסון ואני נבלה את הלילה בחדרך. בחדרי? את תישארי בחדר עד שיחזור אביך החורג. נעלי את הדלת ואל תפתחי לו, גם אם היא שתוללת, ותמציאי איזה תירוץ. אמרי לו שיש לך כאב ראש או משהו כזה. כשתשמעי אותו נכנס לחדרו, העמידי את המנורה הזאת על עדן החלון. לאחר מכן תשובי בשקט בשקט לחדרך הקודם. אבל... אני מניח שתוכלי לבלות שם לילה אחד על אף הקיר הפרוץ. כן, בהחלט. ידידי דוקטור ווטסון ואני נעשה את הלילה בחדרה של אחותך, ונשתדל לעמוד על טיב השריקה שהביא לה אותך בליל אמש. מר הולמס, נדמה לי שכבר הגעת למסקנה? אפשר. אם כך אמור לי, האם צדקתי בהשערתי? יוליה מתה בגלל פחד פתאום? לצערי אין באפשרותי להסכים איתך בנקודה זאת, אלמה סטונר. ועכשיו עלינו לעזוב אותך. אם הדוקטור רואה לא תמצא אותנו כאן בשובנו, כל הברכה לבטלה. אבל אינני מבינה... ידידי ואני ניקח חדר בקומה השנייה של מלון כתר ממול, ונמתין לסימן שלך. מר הולמס? כן, עוד משהו. אל תגיפי את התריס הלילה, כי אנחנו מתכוננים להיכנס דרך החלון, ואל תדאגי, אלמא סטונר, את תביני הכל אם תשעמי להוראותיי. לא בואו ווטסון! מצפוני נוקף אותי, וורטסון ידידי, אינני יודע האם אני רשאי לקחת אותך איתי הלילה. העסק הזה עלול להיות מסוכן. האם אני אוכל להביא לך תועלת כלשהי, הולמס? נוכחותך עשויה להכריע את הכף. אני בא איתך ואתה אל תתווכח איתי. אם כי בעצם, בעצם לא ברור לי איזו סכנה נשקפת לנו בסטוקמורן. פרט לחבל הפעמון שאינו קשור לפעמון, לא ראיתי שם שום דבר חשוב. מה דעתך על המאוורר שאינו מכניס אוויר? זה שום דבר. החור הזה קטן כל כך שרק עכבר היה מצליח לעבור בו, והעכברים אינם מטפסים על הקירות? ידעתי שנמצא מאוורר המקשר בין שני החדרים עוד לפני שבאנו לסטוקמור. איך זה, איך זה, הולמס יקר. שכחת שאלמה סטונר סיפרה לנו על ריח הסיגרים ההודים של אביה החורג שהטריד את אחותה בליל מותה, זה לימד אותי שחייב להיות פתח כלשהו בין שני החדרים. אבל מה מפריע לך במאוורר הארור הזה? הסדר הכרונולוגי. שים לב, מתקינים מאוורר, מושכים חבל מן הקיר, ומיד נפטרת הגברת הצעירה הישנה במיטה שמתחת למאוורר. אגב, לא מצאת שום דבר יוצא דופן במיטה? אני לא. הבריגו אותה לרצפה. מה אמרת? יוליה המסכנה שוב לא הייתה מסוגלת להזיזה ממקומה. תישמר מרופא ההולך בדרך הפשע. הופ. מה קרה? האור נדלק בחלונה של אלמה סטונר. זהו הסימן. אחריי וואטסון. לא. הולמס. מה אתה צועק? ילד, ילד גיבן, מרקד על הדשא לפני הבית. עוד רגע והצ'יטה יזנק עלינו מאחד העצים, פמריאנה כיבד סביבו הדוקטור שלנו. הגענו. עכשיו ניכנס לחדר בלי להקים רעש. זכור ווטסון, אם תשתעל או תתעטש, הפסדנו במשחק. סוף סוף. לא לא, ווטסון, אל תשב על המיטה. אתה תשב בכורסה ותניח לי לשבת על המיטה. ואל תירדם ואל תעצום את העיניים, נמנום עלול לעלות לנו ביוקר. האקדח טעון? טעון, הולמס. אני אחזיק במקל, כבה את המנורה. שלוש לפנות בוקר. מישהו מתהלך בחדר הסמוך, מעלה אור אתה מריח את הנפט. מזיז כיסא, עולה עליו. אל תזוז ממקומך, וואטסון. רואה אותו? רואה אותו? אבל, אבל מה לכל הער? <אח> תם <אח> ונשלם. מה שיצא מן המאוורר וירד בחבל חזר למקומו. זה היה. אפשר שכך טוב יותר. קח את האקדח ווטסון ובוא איתי. נראה מה התרחש בחדרו של הדוקטור. <קקקקק> לא ציפיתי שישיב. מר הולמס, שמעתי צעקה? זה היה קולו של אבי החורג. שובי לחדרך, אלמסטונר, אסור לך להיכנס. עוד לא. בוא, ווטסון. הכספת פתוחה. והדוקטור יושב בכורסה בחלוק ובכפכפים כשעשות על ברכיו ופניו מעוותים. הוא מת הורמס? מת ווטסון. תראה איזה סרט מוזר. צהוב עם נקודות חומות ענת מסביב לנצחו. שכחת את דבריה האחרונים של יוליה, הרי הוא לפניך. הסרט המנומר. זהירות ווטסון, אל תתקרב! הוא נע! הוא נע! הסרט נע! הוא חש בסכנה המתקרבת. זהו נחש ביצות ערסי שהדוקטור אילף בביתו. נקישתו של זה ממיתה כל קורבן תוך עשר שניות. הנח לי לטפל בו. בהודו ראיתי איך מאלפים יצורים שכאלה. רואה את השוט? עכשיו נשליך את הלולאה מסביב לצווארו. הנה כך, ובחזרה לכספת. שמעת? זה היה הקול המתכתי ששמעה על מסטונר בליל מותח אותה. לאחר שהשליח מילא את תפקידו, היה הדוקטור שורק לו ונועל אותו בכספת. נחש הביצות למד לזחול דרך המאוורר ולגלוש מחבל הפעמון למיטה המוברגת. לא תמיד נקש כבר בלילה הראשון, אך לדוקטור רוילוט היו הצבים של ברזל. הוא היה מוכן לחכות. ואתה התנפלת במקל על הנחש כדי ש... יחזור דרך המעברר. עשיתי יותר מזה, ידידי, הרגזתי את הנחש במתכוון כדי שיתנפל על שולחו. אם כך, אתה. אשם במותו של הדוקטור גריימסביר אולוט מסטוקמור? בהחלט. אך אינני סבור שהאשמה הזאת עתידה להעיק על מצפוני, ווטסון ידידי. האזנתם לסרט המנומר מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי, מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גרבר. הדוקטור ווטסון, יהודה עפרוני. הלן סטונר, אדנה פלידל. הדוקטור רוילוט, אברהם רונאי. עוזרת הפקה, תמר הראל. ביצוע טכני, מואיז גלמי. בשבוע הבא, באותה שעה, המשך הרפתקאותיו של שרלוק הולמס בתוכנית החלמיש הכחול.